Csodálatos paripák voltak, nemes fejket előre nyújtva, szinte úsztak a levekőben. A híd, amit a flotta gájai alkottak, nem bizonyult éppen síma terepnek. A lovasok kötélcsomókat, eldölt, kéget, onaggereket, füstölgő, pernyévé aszó vitorlákat, jajongó sebesülteket és holtokat ugrattak át, a korvuszok vékony pallóján versenyt száguldottak a tenger felett nyargaló széllel. A rabszolgák elhűlten bámulták őket. A lovas tománok megjelenése kétség nem férhetett hozzá, egyet jelentett szabadulásukkal. Örömújongásokat csak a lovasok veszett csata üvöltése harsogta túl, megveszekedett lendülettel mindent elsöplő rohammal törtek klesszon partjai felé, s aki csak szemtanúja volt a jelenetnek, tudta, nincs az az Isten, ami megállásra késztethetné őket. Kármorgár felszabadultan nevetett. Nyomát se érezte már a bosszantó sebeknek, a fáradtságnak, ami csak nem ledöntötte lábáról. A látván kárpotolta minden szenvedését és megaláztatásáért, amit a küldetés során el kellett szenvednie. Száguldó nomádok a szélben. A lelke megtelt gyönyörűséggel, s azt emlte, talán valamelyik harcos megbotlik, leveti paripája, és ő elpapatja az oblát, nyerekbe pattanhat, és vad üvöltéssel törhet a parton felsorakozó köpenyes légiók felé. De tudta, rá itt lesz szükség. Még hozzá most. Gottep, aki mindeddig újongott, csillagját lóbálva integetett a közeledő lovasok felé, most hirtelen elsápadt. Nézd, örökte, és az idegen istenség irányába mutatott. Álmorgáre rosszat sejtve követte tekintet irányát. Jönnek a csöntcsatorna két ágában, a túlsó oldalról is kriocs, rettegett flottájának óriás gájai közelettek, hogy leszámoljanak a halálfotta nyomorúságos teklőjével. A nomád nem bánta volna, ha ütközetre kerül sor, valódi ütközetre. Riszke tett a tenyere, lekevért kívánt, de tudta, megbocsátkozhat harcba a túlerőben lévő, kiválóan felszerelt hadihajokkal közeledő flottával. Elég ha egyetlen gályájukat elsőjeztek, és a híd megszűnik létezni. A nomád tumának soha nem érnek át a túlpartra. A következő pillanatban a sebesen felejük sikló drómonokon felugattak az onagerek.